טוב, אנחנו נקרא מכתב של הרבי לגבי השנה הראשונה של החתונה, שנה הראשונה של הנישואין. נאם לי להכירו על כל פנים בכתב ולקבל הידיעה המשמחת על דבר נישואיו בקרוב, שהרי כל ישראל בבחינת קומה שלמה ושמחתו של כל אחד ואחת בישראל היא גם שמחתו של הכלל. ובפרט על פי תורת החסידות, המדגישה אהבת ישראל ביותר וביותר, עד שאהבת ישראל, אהבת התורה ואהבת השם, הכל חדו. הוא. ובייחוד, שמחה של חתונה. שהוא עניין של דורי דורות. זה שמתחתנים, ברגע שמתחתנים זה לדורי דורות, שלכן נוסח הברכה המקובל והמקודש בניין עדי עד. והרבי מדייק בעניין הזה של בניין עדי עד. למה מברכים חתן וקלה שיהיה בניין עדי עד? והדיוק בזה גם כן במשל הבניין שהעיקר בו כשבונים בית כשבונים בניין העיקר בו הוא היסוד היסודות של הבניין זה העיקר של הבניין שיהא חזק ומוצק ולא נוגע בזה דעת העובר ושב וכולו זאת אומרת שכשאנחנו מסתכלים על בית, אז נוגע, כן, נוגע לנו איך הוא נראה, החיצוניות שלו, במיוחד איך אנחנו מסתכלים בפנים, על הארכיטקטורה, או על הריהוט, על עיצוב הפנים, זה, כן, זה משהו שהאנשים שה... מבחוץ רואים, יכולים לראות. היסודות של הבניין, אף אחד לא רואה את זה. ויסוד הבית היהודי, אז אותו דבר, כמו בגלל שכשהם בונים בניין, אז אנחנו רוצים שהיסודות יהיו חזקים, שהם יהיו יציבים, וזה לא משהו שנוגע לאיך רואים את זה, איך, איך מסתכלים על זה, איך זה נראה מבחוץ, זה לא נוגע, כי זה היסודות וזה ב, בתוך האדמה. אומר הרבי, גם ככה זה גם היסוד של הבית היהודי, ויסוד הבית היהודי, המבטיח שיהיה בניין עדי עד הוא התורה והמצוות, שעושר איש הישראלי תלוי בהן לא רק ברוחניות, כי אם גם בגשמיות, שהתורה היא תורת חיים, כפשוטו גם כן, בעולם הזה הגשמי. זה לא רק תורת השם, תורת חיים, חיים בגני עדן. חיים רוחניים, לא, חיים גשמיים. החיים הגשמיים שלנו תלויים בתורה. ממילא בגלל שבעניין עדי עד אנחנו מקימים משפחה, מקימים בית, אנחנו מקימים בית גשמי, שאחר כך צריך גם פרנסה לבית, וצריך גם עניינים גשמיים. לכן הברכה האמיתית, היכולת האמיתית להחזיק בית כמו שצריך, שיהיה יציב, שיהיה לאורך שנים ארוכות וטובות, חיים טובים, זוגיות טובה ומוצלחת, היסוד הוא, זה התורה והמצוות. בברכת מזל טוב, מזל טוב. נקרא עוד מכתב.